Перед ним лежала ефемерна істота в яскравій райдузі нейлонів та перлонів, що мали, очевидно, засвідчити високі здобутки хімічної промисловості на невідомій планеті. З різнобарвного лахміття на нього глянули ті очі, яких йому вже не забути ніколи. Сполохані, довірливі, благаючі. Вони кричали про справжній нестерпний біль. Поквапом став роздягати її плутаючись у численних гачках, вузлах та складках вигадливого галактичного вбрання. Нарешті відчув під пальцями живу плоть. Селоміць перевернув хвору на лівий бік. Вона застогнала і ще дужче закусила губи. Здається, тепер з помадою таки змішалася сукровиця. Молоде, туге, прекрасне тіло, до якого зненацька прийшов цей мученицький біль. Андрій Степанович натиснув рукою на правий бік живота, Почув благальний зойк, сумніву нема, різка болючість, яскраво виявлений симптом Щоткіна. Притискаєш рукою, болить, відпустиш, більш ще різкіший, голосно оповістив діагноз: приступ гострого апендициту, негайно на операційний стіл. Фельдшер визелів на шатирного спирту, дав їй вдихнути ядучий, пронизливий запах, старанно натирав на шатирем скроні. Принести носилки, спитав Олег. Нема часу. Беріть свій ящик. А сам підхопив її на руки. Не знав тоді, скільки щастя і горя для себе несе в тих випадкових обіймах. Танюша вже прибігла зі школи, коли Андрій Степанович остаточно прокинувся, точніше, повернувся одмарень до дійсності. І перша його думка знову була про те саме, чи є лист від дружини. Але вийшовши на кухню, не спитав про це в матері. По її очах бачив, що нічого нема. «Забули нас усі», – зітхнула Галина Федотівна. «І Ніночка, і Василь». «Що, Василь?» «Тобі що? А дітям?» «Справді, це зневажливе «що» вихопилося в нього недоречно. Та й мати не зовсім вірно зрозуміла його. Він аж ніяк не хотів сказати, ніби Ніна на доля йому важливіше за Василеву, хоч так воно й було». Ніби йому байдуже, що при живому батькові діти зростають сиротами. Він просто вважав за недоцільне розвивати цю тему при дітях, завдавати їм зайвих прикрощів, особливо Тані, яка вже добре все розуміла. Вона навіть покійну матір свою пам'ятала, не те, що батька. Адже сама розповідала, як з'являється він їй у вісні, кримизний, зі смолистим чубом, червоним, наче обпеченим обличчям. «Це обвітрене лице було їй найдорожче в світі. Безпорадна ваша медицина», – вкотре дорікала синові Галина Федотівна. «От у чому гори». Андрій Степанович не раз чув подібні докори від різних людей. Здебільшого ці нарікання виникали з безпідставної і нездійсненної вимоги, щоб медицина завжди і скрізь творила чудо. Навіть тоді, коли не було для цього Ніяких реальних можливостей. Як у випадку з Оленою. Він усоте пояснював матері. Медицина все зробила для того, щоб урятувати нашу Оленку. Все можливе. Тож бо що можливе. З тривогою глянув на Таню. Дівчинка збагнула, що заважає розмові дорослих. Покірно взяла зошит і пішла у бабину кімнату готувати уроки. Там, у драбинястому ліжечку, Спала її менша сестра. Кесарів ростин, річ завжди небезпечна. Сама Оленка винна, що так розгодувала дитину. Не винувать мертву, застерегла мати. Смерть Олени під час пологів була третім тяжким ударом по сім'ї Ващенків після втрати Кирила та батька. Навряд чи перенесла б таке горе Галина Федотівна, коли б не безпомічне немовля, що залишилося на її руках. «Хто б міг подумати, що він таке вчинить?» вела своєї мати. «Наш Вася». «Так, наш Вася». Неговіркий, але метикований Василь Гуменюк, добрий механік, майстер на всі руки. Якось увечері, коли Андрій був на чергуванні, Василь зайшов попрощатися з Наталкою і Тещею, а заодно привів за рукою школярку Таню. Пояснив, що багато хто з його друзів Подався шукати щастя на цілинних землях. Спробує й він. Олени, не воскресиш, а дім без хазяйки не дім, а туга. Таня тільки нидіє при ньому, не вмита, не причесана, вчасно не нагодована. Залишив тещі двадцять п'ять карбованців, чемоданчики з речами, мішечок борошна і шукай вітру в полі. Обіцяв писати допомагати дітям грішми та посилками. Та ось уже майже рік ні слова. Танюша все це чудово знала. Вона чекала звістки від батька ще жадібніше, ще спрагліше, ніж Галина Федотівна й Андрій. Пота й писала йому, старанно виводячи дитячими карлючками, мало зрозумілі дорослі слова. Аккуратно складені листи лежали без конвертів. «Навіщо марно тратитись?» Коли в жодному сні багряна лиця й батько